na Fema Radio Show. Show. siku nyingine tena unakutana na Rebecca Jumi ndani ya Fema Radio Show tukizungumza masuala ya kilimo, kilimo kama biashara kwa vijana nchini Tanzania. Na nikukumbushe tu katika msimu huu wa Fema Radio Show tumekoa tukizungumza masuala mbalimbali lakini yakiwa katika dhana nzima ya mnyororo wa thamani katika kilimo. Na leo basi nazungumza kitu muhimu sana ambacho nafili wa kulima wengi sana wanatakiwa kuzingatia wanapoamua kufanya shughuli za kilimo huduma za wataalamu wa kilimo au tunasema huduma za ushauri wa kilimo mabwana na mabibishamba. shamba najua tukao umeshawahi kuaskia na lazima ambalo tunazungumza leo ndani ya Fema Radio Show ni jinsi gani basi mkulima anaweza katimiza dhana nzima ya nyororo ya thamani kwa kuzingatia ushauri kutoka kwa mabwana na mabibishamba. shamba yeah Fema Radio Show ndio ile tokwa kuna Femina kwa kushirikiana na Best EC Ansaf pamoja na ACT na kama ninavyokwambia kila wiki Fema Radio Show haiwezi kuepwa bila Fema reporters ambao wako kwa ajili ya kufikisha ujumbe kutoka katika sehemu tofauti tofauti ambapo wapo nchini Tanzania. Na leo basi bado tuko Dodoma, kibaigwa na, na reporters wangu ambao wako tayari kabisa kuripoti kazi mbalimbali ambazo walifanya ili tuweze kulisukuma gurudumu hili la Fema Radio Show. Time hapo tende tukakutana na William Bernard Bukoli ambaye yeye amezunguka katika mitatu tofauti tofauti ya kibaigwa uliza wananchi kuhusiana na umuhimu wa mabwana na mabibi shamba kwa wakulima au umuhimu wa huduma za wataalamu wa kilimo kwa wakulima. William Bernard Bukoli, karibu sana. Fema radio show, sauti yako. fema klar na fema, fema reduction. Yeah, baada ya kusikiliza sauti tofauti za wananchi time hapa, naomba nawe unitumie sauti yako au vipi? <laughs> Ni sana tu SMS kwa kwenda namba 0753 003001. Na utakuwa basi kwa namna hiyo umeweza pia kusema na Fema Radio Show. Usahau kuandika neno radio, pia kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Time hapa tunataka tukamsikilize kijana mwenzetu ambaye yuku katika Jipange, eh? na e basi amejiuja na ripota wetu William Bernard uh, Bukoli kutoka Kibaigwa kusiana na swala ambalo tunaizungumza leo. umuhimu wa wataalamu wa kilimo kwa wakulima, vijana kwa wakulima mchini Tanzania. William, karibu. Fema Radio Show uti yako jipange pange pange Pange. Pange. Fema Radio Show sauti yako. Ya, msikilizaji wa Fema Radio Show baada ya kujipanga na kijana mwenzetu ambaye ameshare story yake ndani ya Fema Radio Show. Time hapa tunataka msikilize rafiki yetu Bwana kila wiki anakuja na ujumbe tofauti tofauti lakini lengo zima lake ni kuelimisha na kuburudisha. Na leo sijui amekuja vipi? Em Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show kacho ah ah macho yangu eh shambani langu limestawi vizuri namna hii ah na shambani langu linanishangaa yani tunashangaanana na, jishanga, na, yani, tuna na mwaka huu nikivuna mavuna katika shambani langu hili kitu cha kwanza lazima nijipige pamba kwa kwenda mbele na angoma mapunda yeye lazima nipige pamba sababu mpaka hapo nilipofikia ushauri wa angoma mapunda umefanya kazi kubwa sana mpaka hatua hii nilofikia <laughs> na lazio, ni mbusi kidogo eh hey. <laughs> sasa ngoja nikagoe shambani kwanzia huko bondeni mpaka juu nione eh aah hey. <laughs> <laughs> sasa Mbona magugu haya yanaendelea yana, yana kustawi tu yanaendelea kuota. Kuna tatizo gani? Eh? Kuna tatizo gani? Ah. Nimekumbuka. mapunda aliniambia kuhusuana masuala magugu kwenye mashamba. Aliniambia kuna dawa ya kupulizia kulingana na zao lako unaolima ili kuweza kuua magugu. Lakini hakuniambia Eh jina kamili na jina sahihi la dawa ni dawa ya aina gani na inaitwa yakuniambia Sasa nisiende kununua dawa ambayo haiendani kabisa na mazao yangu. Sasa nifanye kitu gani? Ah ah ah ah Ngoja nimtafute bibi shamba au bwana shamba eh akanipe maelezo ya kutosha, akanipe nondo za kutosha kuhusiana na dawa gani inastahili nitumie katika hizo langu neno ulima hapa. Eh lazima niende sababu vinginevyo nisije nikavuna debe mbili katika hii heka tano itakula kwangu <laughs> mabwana chama si wapo ngoja niwafuate <laughs> mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe fema radio show sauti yako yes wewe alikuwa ni bwana ishi ndani ya fema radio show kama kawaida tunaburudika na elimika kupitia bwana Ishi. tu tukamsikilize Jembe Jembeni wetu wa leo ambaye alipata uh, nafasi ya kuojiwa na Janet Sendea, Fema Club reporter wetu kutoka Kibaigwa, Dodoma. Time hapa nampa nafasi reporter wangu na yeye. E, Fema Radio Show. Janet Sendea, karib Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Jembe, Jembeni. Jembe jembenini jembe jembeni Jembe Yembeni Jembe jembeni Jembe jembeni, Fema Club na Fema Radio Show. of Ya, alikuwa jembe jembeni wetu wa leo akitupa nondo zaidi kuhusu na kile ambacho tunakizungumza leo. Umuhimu wa wataalamu wa kilimo kwa wakulima nchini Tanzania. Time ndani ya Fema Radio Show tundo tukamfikisilize Alpha akishirikiana na AY wanakuambia songa mbele. We songa, songa, songa, Pues son want want don't want to want to walk away Unisikiliza? Sasa, ningeomba wewe mazuri ya kwenye le. Usikate tamaa, usikiliza fema radio show usirudi yuma songa songa bale usirudi yuma hata <muchas> Wasonga songa bele kulsirudinyuma wasonga songa Pwesona songa songa songa tele. Pwesona songa songa mbene songa tele. I don't want to to songa tele. I don't to walk to see me. Sisi by. Sipuji kumondo my sha. Weka to be di makisha. Weka mungu ya Wakati ndio uwe. S You pass up people lakini uta Wewe nakufa anapokuona na samba ila wetamini ifo siku utapaa With songa songa songa belle With songa songa songa belle I don't want to walk with you anymore I Soonga pungambe soonga Sokae Sokae na fema revision Ya, msikilizaji wa Fema Radio Show time yapa ni ya kusema na Fema kila wiki nakwambia unasema na Fema alafu kwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti ambazo Femina imeandaa kwa ajili yako msikilizaji nikukumbusha Femina tuko Facebook unaweza ukalike ukurasa wetu wa Facebook nenda pale tafuta uh, jina la Femina 199 utatupata ukitulike kurasa poa sana lakini pia unaweza kutufollow Twitter tuko @femina bila kusahau tembelea tovuti yetu ya www.feminahip.or.tz na pale basi unaweza kupata taarifa nyingi zaidi kuhusiana na kitu gani ambacho femina inafanya kwa vijana nchini Tanzania. Time hapa naomba nisome uh, message ambazo nimepata kupitia namba yetu ya 0753 tatu Sifuri 3001 ambayo uh, nakukumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusiana na masuala mazima ya vikundi na jinsi gani kikundi kinaweza kumsaidia mkulima kupata mkopo au mtaji wa biashara yake. Uh, nomba ni nianze na message ya kwanza huyo hapa anasema mkulima hawezi kufanikiwa kwa sababu serikali imebinafsisha kilimo kwa wafanyabiashara biashara, bei ya mazao anapanga mfanyabiashara. Uyu mwingine anasema mkulima anaweza kupata mtaji kwa kukopa pesa kutoka vyanzo mbalimbali na kufuata mbinu bora za kilimo hivyo na uhakika atakua mtaji wake Sara Joseph Wamagu Mwanza huyu mwingine anasema anaitwa Doto Mwandu nipo Ipumbuli ya Igunga kilimo bila kikundi hakiendi kwani mkulima anaweza kuchukua mkopo anafanyia kazi zake za kilimo au kudhaminiwa na wanakikundi Mwang'aki Asante sana doto. Huyu mwingine anasema changamoto za kupata uh, mkopo au mtaji kwa wakulima ya kwanza ni mtaji, ya pili elimu, ya tatu vithibitisho, yani viambatanisho mfano vieti na leseni na ya ni wadhamini. Ni mimi Isaac Mshambo naishi Dar es Salaam. Asante sana Aiza. Mwingine anasema mkopo ni changamoto ni nyingi ila chache ni kukosa dhamana. Mfano mkopo wa biashara lazima waonyeshe biashara ulionayo. Kilimo vile vile uwe na shamba. Ila mkopo ni nzuri endapo tuufanyia kazi uliodhamilia kufanyia mimi Samadu Kabaju kutoka Mwanza Misungwi. mwingine anasema changamoto wanazozipata mkulima katika kupata mkopo ni kama zifuatazo. Ya kwanza riba kubwa wanazotozwa wakulima pindi warudishapo mkopo. Ya pili kutokuwepo vikundi maalum vinavyotoa mkopo haraka wa hasa wakati wa msimu. Na ya tatu mabadiliko ya hali ya hewa unaweza mfanya mkulima kuogopa kuchukua mkopo au kuchelewa kurudisha mkopo. Message nzuri sana. Asante sana. Ta. Time hapa msikilizaji wa Fema Radio Show ni muda wa kumjua uh, yule mshindi wa swali la wiki la Fema Radio Show. Na kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuwa tumeuliza swali na changamoto gani ambazo wanakutana nazo wakulima katika kupata mikopo au mtaji kwa shughuli zao za kilimo. Uh, na mshindi wetu leo basi si mwingine bali ni Samuel Jonathan Masiria kutoka wilaya ya Sia mkoa wa Kilimandaro. Samuel Jonathan, hongera sana. Na Samuel basi alijibu swali letu kwa kusema changamoto zinazowapata wakulima katika kupata mkopo wa kuendesha kilimo kama biashara ni kama zifuatazo. Kwanza kukosa elimu ya ujasiriamali na jinsi ya kutumia mkopo, pili wakulima wengi wanakosa ujasiri na ubunifu, tatu kukosa uangalizi na udhamini wa serikali kwa wakulima. Na nene wakulima wengi wanategemea mvua. Mvua inapokosekana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, wanakosa mazao, hivyo ni sababu inawafanya wengi Waikimbie mikopo. Na huyo basi ndio mshindi wetu wa wiki hii. Lakini wewe pia msikilizaji unaweza mshindi wiki ijayo kwa kujibu swali letu la wiki hii. Na swali letu la wiki hii basi linauliza, nini umuhimu wa mabwana na mabibi shamba kwa wakulima? Na kujibu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi Jibu saleta ambalo tumeuliza alafu uh, tuma lako kwenda kwenye namba 0753 003 001. Usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Inakuwa fresh ya vipi? Fema Radio Show. Ya, yeah, Tangu mwanzo aka tunaanza uh, msimu huu wa Fema Radio Show, nimekuwa nikisistiza kwamba tunapozungumzaadha zima ya mnyororo wa thamani Tunamaanisha ni kufatilia ushauri na utaalamu kuanzia unapochagua aina ya mbegu, mbolea, viwatilishi, eh? Na vitu kama hivyo. Ya huyo hapa kijana mwenzetu Jamima Mamti ambaye yeye basi alikutana na hasara katika shughuli zake za kilimo kutokana na kwamba hakuchagua aina sahihi ya mbegu au tunasema aina bora ya mbegu wakati anaamua kufanya kilimo. Na leo basi yeye ndo story yake katika mishemishe ndani mishe, ya Radio Show. Mtu msikilize, tutajifunza kitu. Mishemishe mishe za shamba. Mishemishe za shamba unasikiliza Fema Radio Show yeah, asante sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kuwa nami kwa muda wote huu ndani ya kipindi hiki ambacho kimsingi basi leo tuko tunazungumza umuhimu wa wataalamu wa kilimo uh, katika kilimo ambacho wakulimo wanafanya nchini uh, Tanzania. Tumezungumza mengi sana, tumesikia kutoka kwa Jipange, tumesikia kutoka kwa Jembe, na mimi pia ningependa kusikiliza machache sana wakati tunafungafunga eh kipindi cha Fema Radio Show siku ya leo. Uh, tumezungumza kwa na mabwana na mabibi shambani, lakini naona ni muhimu zaidi kamoko katika eneo ambalo unafikiri mabwana wa mbishamba wanapatikana au hawapatikani tafuta taarifa lazima utafute taarifa au ni muhimu kutafuta taarifa fahamu wako wapi na jinsi gani unaweza kuwapata lakini pia uwatumie Sotu kufahamu wako wapi uwatumie katika shughuli zako za kilimo za kila siku kwa sababu tunapozungumza mnyororo wa thamani kama haufati ushauri wa wataalamu katika shughuli zako za kilimo iyo dhana inakuwa haijatimia kwao ni muhimu sana katika kilimo chako katika shughuli zako za kilimo kufuata kwa umakini kabisa hatua kwa hatua wataalamu wa kilimo wanashauri vitu gani katika shughuli za kilimo. Aa, tulikuwa na deka 30 nzuri sana ambazo Femina, BCC, AC, Ansa pamoja na ACT wameziwezesha na mimi basi ni Rebecca Gumi tulikuwa wote kwa takriban dakika hizo na mabaki kwa muda huu lakini tukutane tena wiki ijayo.